الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هو من لغه 2 باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب كتاب التوحيد شيوخنا وعلماء الإسلام ابو علي محمد بن لهب التميمي رحمة الله عليه قال رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وان ابادت وان صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من من الامن اخرجه ولهما في حديث ابن ربي الله انه قال فان الله عز وجل حرم على النار من قال لا اله الله يبتغي بذلك وجه الله وانا بسيدن رضي الله عنه مرفوعا قال قال موسى قال موسى يا ربي علمني شيئا اذكرك وادعوك به قال قل يا موسى لا اله الا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وامرهن غيري والارضين السبعه في كفة ولا اله الا الله في كفة مالت بهن لا اله الا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه والترمذي وحسنه ان انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم انك لو أتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لا اتيتك بقربها مغفرا انتهى كلامه اشارت محمد رحمة الله عليه أتجم الى جمله kitabu chake kitabu tauhid nayo ni mlango mlango wa pili babu fadli Tawahidi tauhid wa ma yukaffiru na akataja ndani yake dalili tano kutoka katika Qur'an na Sunna mtume sallallahu alayhi wasallam amma unwan fadlu at-tauhid wa ma yukaffiru minadhunub ataja baadhi ya hadith na dalil zilizokuja katika fadla na athari nzuri ya at-tauhid kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada wama yukaffiru minadhunub na kufuta kwake madhambi pindi mtu atakapokuwa ni muwahhid hii mana maana tarjama hii fadlu at wama yukaffiru minadhunub na ashekh amitaja wama yukaffiru minadhunub atfun yani amgemeza hili katika fadl tauhid pamoja na kuwa hili katika fadl tauhid kufutiwa mja madhambi yake kubainisha au kutanabahisha hili nukta muhimu katika tawhid kwani wengi ambao kwa makosa au madambi katika waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shetani huwa ni mwenye kuwakatisha tamaa. Kuwa, tama. kuwa pindi anapokosea, basi ndipo asharibu usiano wake na Mola wake. Ndiposa akataja kutanabahisha hili kuwa tauhid ni yenye kufuta madhambi yote. Ansema mwanachuoni Sheikh Abdul Ibn Muhammad Al-Qasim rahimatullah alayhi katika hashi ya kitabu tauhid walama dakara maana tauhid mnasaba wa kutaja mlango huu baada ya kitabu tauhid ni kuwa pindi alipotaja al Sheikh Muhammad ibn Abdul maana ya tauhid katika mlango wa kwanza wakana anfusulaha tushawwiq wa tushawwif ila ma'rifatin maani na nafsi zilikuwa zenye shauku ya kutaka kujua nini maana ya tauhid wanil fadhail wa tahsilha wakadhalika nafsi zikawa na shauku ya kutaka kujua fadla ya tauhid kwa yule mwenye kujua na kusimama nayo ikawa nafsi ina shauku ya kutaka kujua fadla zake nasaba dhikra fadla fadla huwa hu, ikawa ni munasib kutaja fadla tauhid na fadhila yake kubwa na jinsi gani inavyofuta madhambi wa targhiban fihi targhiban fihi wa tahdira min shirk ili iwe ni targhib pendekezo na vutio kwa kupekeshaji wa Allah subhanahu wa ta'ala na iwe ni tahdharisho na shirk pindi mja katika mlango wa kwanza alipofahamishwa maana ya tauhid ufahamu sahihi Ikawa nafsi yake anataka kujua nini fadla ya hii tauhid ndiposa akataja mlango huu hii ndo mnasaba wa utaratibu wa milango hii amma dalili ya kwanza ni neno lake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika suratul al an'am qawlullahi ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisoo imanahum bi ula'ika lahumul amn wa hum هذه جوابا الله سبحانه وتعالى بعد يمجادل كوزك بين ابراهيم عليه السلام و قومه كما ليفقوا ketika منزه هذه ايات وحاجه قومه قال اتجادوني في الله وقد هداني ن جمعك ابراهيم عليه السلام ولجدلينا نا wahajehu qaumu akao ni mwenye kuambia atuhajunni fillahi mojadiliana na, na mimi kuhusiana na Mola wangu Allah subhanahu wa ta'ala waqad hadan na ilaha li ameniongoza njia sawi ikawa mjadala umeendelea baina yao paka Ibrahim alipoambia, fa ayu al-fariqaini bil-amn in kuntum sadiqin basi niwepi baina ya kutembili wenye kustahiki amani na salama baina ya wachaji mungu na wasokuwa wenye allah subhanahu wa ta'ala niupi ambekuwa astahiki kuwa na amani niposa allah subhanahu wa ta'ala akajibu alladheena aamanu wa lam imanahum bidhulmin Ulaika dhulm. ulaa'ika lahumul amn wa hum wale wal Allah subhanahu wa ta'ala eemaani yake kweli. wa lam yalbisoo na katika imani yao hawaku ichanganya na dhulma. hawaku ivika na dhulma. ya ina yote ulaa'ika lahumul amn. hao ndiyo watakaopata, amn wa hum muhtadun nao ndio ambokuwa wameongozwa njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hii aya aladhina amanu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewabainisha hawa almu'minuna wakikweli alipoegemeza katika sifa zao wa lam yalbisu imananhum na wala hawakuvika hawakuchanganya imani yao كو الله سبحانه وتعالى ايماني يقوي كظلما الظلما قال ابن الجرير الطبري رحمه الله عليه اسمعوا من عيوني مفسر ابن الجرير ketika ا الكرطبي الامام القرطبي عفوا ketika الجامع لاحكام القران اسمع اختلف اهل التاويل بالمان الذي اناه الله تعالى بقوله ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ونحوني وتفسير ومتفاوتانا ketika مراد الله سبحانه وتعالى ketika هي قول ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فقال بعضهم الشرك أو بالشركه بادياو ketika ونحوني وكالسحابه والتابعين نعم وقال بسم بظلم حواكو changanya imani yao na dhulma dhulma iliyokusudiwa hapa ni ashirk kama ilivyokuja katika hadithi ya ibn al-abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu na wengineo katika masahaba s so, hii aya asataja al-imam ibn jarir rahimatullah alayhi katika tafsir lamma nazalat hadhihi al-aya شفع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قلت هي اايا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ايكواني خبر نزيتو مع صحابه زكي متومه صلى الله عليه وسلم بنو ان الظلم المشروط هو ظلم الاب نفسي وكذانيا كو ظلم الى قصدي هو ان نتو يظلموا نفسياتي الظلم مكو مقصديوا هبا mtu asidhulumu nafsi yake yani asidhulumu nafsi yake katika kufanya mambo ambayo kuwa ni ya wa nahu la amna wala ihtida illa liman lam nafsa na wakafahamu kuwa hana amani na uongofu Ila yule ambaye kuwa hatuidhulumu nafsi yake na wanadamu siku zote ni wenye kuanguka katika makosa ayu bani adama khata' kila mwanadamu ni mwenye kuanguka katika makosa kila ma basi ikao ni jambo zito kwa masahaba allahu anhum kwa kuwa ni wanadamu na hupitikiwa fakalu ya Rasulullah wa ayuna lam yadhlim nafsuhu Waka wa Wakamuliza mtume صلى wa عليه وسلم na je nani ambekuwa haidhulumu nafsi yake mtume صلى wa عليه akafahamisha akawafahamisha maana ile kusudiwa Kala leisa kama takulun si kama mnavyosema au mnavyofikiria lam albisu imanahum bidhulmin معنى لم يلبسوا حواك وكفك ايمانهم وظلما بظلم بشرك اكفاسيريا ني وشركينا أو لم لم او لم تسمعوا الى قول لقمان ان الشرك لظلم أظيم جه هم جسكيا قول لقمان ايوه الشرك لظلم أظيم اللي بسمى هو حقيقه يا مشركينا ني وباليمو itaja ushirikina kuwa Ndiyo dhulma fabayyana sallallahu alayhi wasallama anna man lam yulabis imanahu bidhulmi bihadha dhulm kana min ahli al-amn wal ihtida mtume sallallahu alayhi wasallama akaoni mwenye ku bainishia kuwa ambaye hatovika imani yao kwa dhulma hii kuwa ni ushirikina basi huyu ndiye atakuwa katika ahli al-amn wal ihtida hili ya baadhi ya wanachuoni waliosema kuwa al-zulm huna hapa ililo kusudiwa ni ushirikina asema mwanachoni ibn Jarir wa akharun na wengineo wakasema bal ma'ana dhalika ma'ana au maksudio ya bi-zulmin aywa wa lam yakhlitu imanahum min ma'ani al ni wale am ba kuwa imani yao na chochote ambacho kuwa inabeba maana ya dhulma Wadhalika fa'ilu ma anaha Allah an fiilihi au tarki ma amara Allah Dhulma yenye maana ya kuwa kufanya jambo ambalo Allah subhana wa ta'ala amekataza au kuacha kufanya jambo ambalo Allah subhana wa ta'ala ameliamrisha yote ni katika dhulma mtu kuacha amri au kutenda alichokatazwa yote ni katika sura za dhulma وقالوا الايه على العموم naakasema kuwa hii aya imekuja am wala haijahusisha dhulma pasina nyingineyo bali ni dhulma zote zile wasema kuwa lami lam yakhuss bihi ma'anan min ma'ani dhulm kwani Allah subhanahu wa ta'ala hajahusisha dhulma pasina nyingineyo bali imekuja mutlaqan aiyo dhulm ambokuwa yakusanyote ya wanachuoni wame ni kauli ya pili ya wanachosoma mbuku wa mifasiri hi kalima au hi aya imaanahum bidhulmin lam yalbisu imaanahum bidhulmin imma kauli ya kwanza imekusudiwa kuwa ni ushirikina na wenginewa wakakusudia kuwa ni dhulma za aina zote Ijulikani kuwa dhulma ni jinsi tatu au ni aina tatu dhulma ya kwanza ni ashirku ushirikina ambokuwa Luqmanul Hakim ameitaja shirika la dhulmu adhim hakika ushirikina ndiyo ubalimu mkubwa hii ni ya kwanza kisha aina ya pili dhulmu alibadi fi nafsin au malin au ard Ni mtu kudhulumu waja wenzake katika nafsi zao au katika mali yao au katika ard hisma zao mnja kwa dhulmu wenzio hikadhalika ni aina ya pili ya dhulm na aina ya tatu ya dhulma ni dhulmu nafsihi bimadu na shirk. mnja kuidhulumu nafsi yake kwa makosa isokuwa ushirikina kama vile kufanya kaba'iridhunub akawa ni mlevi au mwizi au msengenyaji na mengineo Hii zote ni aina za dhulma wanachuoni wale katika rai ya kwanza wakasema kuwa dhulma ilokusudiwa ni ya kwanza aina ya dhulma yani ushirikina. Na wenzao katika kauli ya pili wakasema kuwa ni hizi zote kumdhulumu Allah subhana wa Ta'ala kwa kufanya ushirikina au kudhulumu wengine Au mja kujidhulumu nafsi yake. Waala ayyit hal ni kuwa mja atanabahike kutokamana na dhulma kubwa na yaliokuwa ndogo. تيجاسم الله سبحانه وتعالى اولئك لهم الامن وهم مهتدون اتكايسالميكا كتكامنا وظلما بس اولئك لهم الامن هاو ديو امبكو واتكو نا الامن امان وسلامه وهم مهتدون الامن قال الشيخ بن تيمين <تصفيق> <تصفيق> رحمه الله عليه Hasemu mwanachuoni Ibn Taymiyyah katika sharh ya kitabu Tawhid Al-Qawl Al-Mufid imekuja al-amn kwa taarif al nahi taarif al liljins ni yenye kukusanya naam ni yenye kukusanya yani bimana amni amani ya kila aina al-amn al-mutlaq imma an amnu mutlak wa imma mutlaqul amn kuwa imma itakuwa ni amani kamili au amani kulingana na jinsi mja alivyokuwa mwema katika dini yake na maana yake ni kuwa maana ya kuwa na amani ni kuwa pindi mja atakapokuwa ni mwenye kufikia Uhakika wa hakika wa tauhid na ku katika nafsi yake ukamilifu basi huyu anayo amani kamili fidunia na akhera na pindi anapokuwa na upungufu katika tauhidi yake katika kumwabudu Allah Subhana wa ta'ala ndivyo jinsi inavyopunguza amani baina yake na Allah subhanahu wa ta'ala kwani Allah Subhana wa ta'ala imekuja ayati nyingi kuwatahadharisha na kuwakemea na kuwahofisha wenye kumwasi kwa kabair dhunub unywaji jipombe au kufanya uchafu au wizi na mengineo kwani hawa pindi walipomwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa makosa haya wakao ni wenye kukosa kiwango fulani ya amani au viwango fulani ya amani kwa hivyo amani yategemea jinsi atakavyokamilisha mja akida na tauhidi yake wahum muhtadun. ama kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala: hao haw ambakwa hawaku ivika imani yao na dhulma pamoja na amani watakaoipata, basi kadhalika watakuwa ni muhtadun, watakuwa ni waongofu, waongofu fi dunya walakhira, akhirah watongozwa hapa duniani katika kutenda yale ambokuwa Allah subhanahu wa ta'ala hidayah watapata hidayatul irshad na hidayatul tawfik kuongozwa kiilimu na kuongozwa kimatendo kuafikiwa kutenda yale ambokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anaridiya hapa ulimwenguni wakadhalika fil akhirah mwezimu subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuongoza katika radhi zake na pepo yake asema mwanachuoni ibn tayib rahmatullahi alayhi خصوصا ان هي ايه مناسبه وكحتاجه فضل التوحيد وما يكثير من الذنوب مناسبه الايه لترجمه أن الله اثبت الامن نكون الله سبحانه وتعالى امدبتيشه اماني لمن لم يشرك وياللي امبقوا حتمشركيش الله سبحانه وتعالى امسلميكا ونشركينا والذي لم يشرك يكون موحدا نا ياللي امبقوا حتشركيش huyu ni muwahid fadalla ala anna fadailat tawhid istiqrar al Ikawa ni ishara kuwa katika fadila kubwa za tawhid na athari kubwa za tawhid ni kupatikanwa kwa amani kamili au amani kulingana na jinsi atakavyokuwa muongofu katika dini yake huyu mjad. Amma dalili ya pili aloitaja ash-shaykh al Muhammad ibn في حديث ابو بن صام التري الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم صلى الله عليه وسلم قال اسمع من شهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله الحديث اتكاي الشهوديه لا اله الا الله وحده لا شريك له اتكاي توا شهده كلمه شهاده Asema ana choni al-Qurtubi qala zujaj am zujaj kalima ash asema ash-shahid huwa alladhi ya'lamu ash wa yubayyinuhu ili ni shahid au shahidi lazima awe ni mwenye ilimu na kitu ya'lamu ash-shay' wa kisha akawa ni mwenye kuibainisha awe ni mjuzi na jambo ilmu al kusiana kuhusiana na jambo kisha asimame kuibainisha huu ni shahidi waqala al-Qurtubi na akasema uh, al-Imam al-Qurtubi yukalu shahida fulanun inda al husemwa katika lugha ki ya Kiarabu fulani ametoa ushuhuda mbele ya qadhi manake nini idha bayyana wa alama liman au ala man huwa ameshuhudia fulani mbele za kadhi manake ni kuwa amebainisha na amearifisha nani mwenye kustahiki au ala man huwa au ni nani ambe kuwa yuko dhidi ya usawa huyo anaitwa ashahid Nipose mekuja hii kalima katika au mtume sala sala amemtumia hapa kama ilivyokuja katika aya Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil -kristi. Allah subhanahu wa ta'ala atoa ushuda yani kutokana na elimu namna kaibainisha wakadhalika akahusisha malaika wake na katika viumbe vyake wengine ni ahlul ilmi Pasina wengineo katika waja akahusisha ahlul ilmi i kuwa kalima shahada jambo la fungamana na ilmu, na kuibainisha kwa hivyo man shahida an la ilaha illa allah ambaye atotoa ushuhuda kutokamana na ilimu, na yaqini na ukweli wa nafsi yake kuwa la ilaha illa allah hamna mola mwenye kustahiki kuabudiwa kwa haki illa allah subhanahu wa ta'ala akataamka hilo wahdahu la sharika lahu kisha mtume salallama akaongeza wahdahu la sharika lahu nukta hizi mbili wahdahu ni taakidun aywa wa bayanun limadmun maanaha ni kukoteza maana ya kishuhudia la ilaha illa allah yani wahdahu ye allah subhanahu wa ta'ala yake la ilaha لا la له يعني yani hana mshirika pamoja naye kwa hivyo kalima mbili hizi wahadahu, la sharika lahu wahduhu ta'kid lil ithbat kama sema Sheikh Ibrahim ibn Muhammad al-Qasim ni ukokotezo wa kuthibitisha kwa ni Allah peke yake na kalima la sharika lahu ni taakidu lil ni kukoteza kukanusha wepo na mshirika pamoja naye Allah subhanahu wa ta'ala atakaye shahidi wa yaqini na wenye kukokotezo ndani yake basi huyu nam ametoa Amen. Amen ushuhuda wa kweli wa anna muhammada abduhu rasul Kadhalika akawa ni mwenye kushuhudia kuwa mtume sallallahu alaihi wa, wa muhammad abdullahi wa rasuluhu kuwa yeye ni mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapa imefungamanishwa shahada tu anna Muhammad rasulullah na hizi sifa mbili ambazo kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amemtaja nayo mtume wake. Abdun wa rasulun na kama alivyo penda mtume sallallahu alayhi kusifiwa nayo. Aiyo qulu abdullahi wa rasuluhu la tutruni kama atwatun nasara. Isa bna Maryam akataza umma wake Wasiwe ni wenye kumtaja na kuzidi katika kumsifu mtume sala wasallama kama jinsi walivyofanya mwana na mja wa Allah Isa alaihi salam wakampandisha mpaka akawa ni thalithu talata mmoja wa watatu katika miungu mtume akataza umwake bali kulu abdullahi wa rasulu semeni kwae ni mja wa Allah na mtume wake hapo mtume s.a.w. -sala wasallama taaduban kwa ya kuwa na adabu na maneno ya Allah subhana wa Ta'ala na cheo alio mtirymsha aka, aka ni mwenye kuelekeza umma kumsifu kuwa ye ni mja katika waja wa Allah subhana wa Ta'ala ya yani bi si mwenye kuabudiwa na hii ni kuwarudi wale ambao kwa wamepita mipaka wameruka mipaka katika kumwadhimisha mtume sala الله عليه mtume asema kuwa ye sio illa mja katika waja wa Allah subhana wa Ta'ala wenye kumwabudu Allah subhana wa Ta'ala wala hana sifa zote za uungu wala hastai kitu chochote katika sifa hizo wa rasul. Kadhalika na pamoja na kuwa ni mja katika waja ye cheo chake ni kuwa ni mtume amefadhilishwa kwa wahi ametumwa kwa hivyo hatakiwa watu wawe ni wenye kumkubali na kuitikia ulinganizi wake wa rasul. Hii ni rad kwa wale ambao Kadhalika hawa mzingati chochote mtume sala alayhi wasallam wala hawatambui chochote kilichokuja nacho wakampuuuzilia yatakiwa wajue kuwa yen katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala alofadhilishwa juu ya waja kwa ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika wa anna Isa abdullahi wa Rasoolu, akashuhudia kadhalika huyu mja kuwa Isa alayhi salam ni mja wa Allah abdullahi wa rasuluhu kama nilivyokuwa ntum salallahu Alaihi wasallam hapa kadhalika kuna kuarudi vikundi vingine walovuka mipaka kuhusiana na nabii wa Allah Isa alaihi salam Abdullahi hii ni rad kuwa manasara wa ambokuo wamempandisha cheo wakamfanya kuwa ni Mungu katika watatu bali yeye ni Abdullah na yeye mwenyewe Isa alaihi salam katika Qur'an ameshuhudia hilo kwa ye ni mja aywa inni abdullahi atani alkitaba wajaalani nabia hakika alipozumza katika almahdi katika utoto wake alisema kuwa mimi ni mja wa Allah atani alkitab amenipa kitabu wa jaala ni nabia na akanijalia kuwa mtume kwa hivyo hii ni radi kwa manasara ujue kuwa huu ni mja wala sio Mungu katika miungu ambokuwa kuabudiwa wa rasulu na wajue kuwa yeye ni mjumbe kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni kwa mayahudi ambao kuwa wanamdharau na kumdalilisha Isa alayhi salam waona kuwa yeye ni ibn zina Hashahu hu sallallahu alayhi wasallam yeye ni mjumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuja na utume atakayeshuhudia hilo bali mtume sallallahu so alayhi wasallam akabainisha zaidi Kusiana na Isa alayhi salam ndugu yake wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa minhu na akajua kuwa na kuwa akashuhudia kuwa isa alihisalam ni kalimatu llahi neno la allah subhanahu wa ta'ala alqaha ila maryam alo, ivivia kwa maryam alihisalam wa ruuhun minhu nae ni katika roho kutoka kwa allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa roho alizo ziumba isa alihisalam ni kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala ye aliumba kutokana na kalima Allah subhanahu wa ta'ala summiya kalima, kalimatu liwujudihi biqauli kun kwa kuwa alipatikana kutokamana na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala kun Mwezingu subhanahu wa ta'ala aliposema inna mathala Isa Kamathali Adama Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun ye, Isa ni mfano wa Adam katika kumbwa ila ye ali aliambiwa kun na, na akawa Faleisa huwa kun yeye Isa alayhi salam sio kun sio hiyo kalima yenyewe walakin yeye kana bikun alikuwa aliumbwa kwa ku, kwa kusemwa kun ndipo akawa akawa Isa alayhi salam kiumbe wala yeye sio kalima yenyewe na ameitwa kalima kwa kuwa ameumbwa kwa kusemwa kwa kusemwa kun akawa kwa wala ye sio kalima yenyewe fakana fakana kaulan walaysa kun makhluqan ya aka wa kiumbe wala siyo kun aywa yani uh, sio kaul ye sio kaul bali yani kiumbe alayhi salam mukadhalika yaniruuh ruuhum min alarwaah allati khalaqaha Allah katika umbe Allah subhanahu wa ta'ala na alizo zisemesha Duria Adam alayhi katika mgongo wake akauliza alastu bi rabbikum qalu bala yeye katika wale ambao kwa waliulizwa je Allah aliwauliza je mimi siye mola wenyu Mwabudiwa wa haki qalu bala watu akawa ni wenye kukiri ambaye atashuhudia hili kukuwa Isa alayhi ni nikalamatullah Alkaha ila maryam aliyeka kwa Mariam alayhi salam alivivia kwa Mariam na ni katika roho alizoziumba Allah subhanahu ta'ala hapa kuna kuwarudi kadhalika kundi nyingine katika vikundi potofu unao ni aljhamia ambao kuwa wanaona kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hana sifa ya kusema Fihi ithbat sifati al kwani hapa kuna kuthibitisha sifa ya kusema kwa Allah subhanahu wa ta'ala kinyume cha jahmia. kwani hao ja'alu kalam Allah makhluqan wamefanya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni kiumbe Maneno ya Allah ni kiumbe wa nasara kalamahu kalama Na manasara kafanya maneno yake Allah Subhanahu wa ta'ala kuwa ni muabudiwa. Aljahmia katika vikundi potofu wamejalia au wamfanya kalamu Allah. Maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala si matamshi bali ni ni, vyu, ni katika viumbe vyake Allah Subhanahu wa ta'ala alivyo vyumba. Vyu yaani wakawa ni wenye kukanusha kwa ku Allah Subhanahu wa ta'ala Na hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala athibitisha kuwa ni mwenye kuzungumza kisha akashuhudia kadhalika waljannatu haqqun waljannatu haqqun wan akashuhudia kuwa janna alyawma allah subhanahu wa ta'ala tawabu na malipo yawma ni haqqin wan na moto mzunguko tupishwe nayo kuwa ni malipo ya waofu haqqun ni kweli atakayeshuhudia hilo adkalahu allahul al janna ala ma kana minal amal adkalahu allah hi jumla adkalahu Ala makana kana min amal adakhalahu Allahu janna wa zimqatuhu muingiza peponi juya matendo alo, yafanya au pamoja na matendo aliyofanya hii ni jawabu ya mwanzo wa hadithi man shahida kwani mwanzo wake ni wa fi'lu shartin tendo la sharti ambaye atafanya kushuhudia alla ilaha illa Allah hamaka wal jannatu haqqun wal naru haqqun fajawabu wajazao manipoe kitakuwa nini adkhalahu llahu ljanna ala ma kana min alamal allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza peponi kwani takdir adkhalahu llahu ljanna ala ma kana min amal allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza peponi, <coughs> ta peponi. juu ya matendo aliyofanya ni kuwa na mukassiran wala hu dhunub hata kama atakuwa na makosa makosa lakini ameshuhudia shahada ya kweli kutokamana na elimu ya yakin na ukweli Naam yani ni shahada ya kweli basi huu pamoja na makosa aliyofanya Mwezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kuingiza kumuingiza peponi asema Sheikh Brahman fa yadkhulu aljanna alahd thalathati taqadir hawa mbakuwa mwezimu subhanahu wa ta'ala amewaahidi kuingiza peponi katika hii hadith ni watu kwa makadirio wa matatu imma ayyalkallah saliman min jami'i dhunub fa yudkhiluha min awali wahla imma ni mtu ambekuwa atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala na ilhali amesalimika kutokamana na dhambi zote zilizokuwa kubwa na ndogo huyu yudkhiluhu min awali wahla ataingizwa peponi mwanzo wa mwanzo awali ya mwanzo ataingizwa peponi huyu amesalimika na madhambi yote illa man atallah biqalbin salim amekuja na moyo uliosalimika Kutokamana na madhambi makubwa na madogo yote Mwenyezi Mungu wa Ta'ala atuwezeshe kufikia daraja hizo aw takdiriya pili aw yalka Allah wa huwa musir ala kabiratin aw dhanbin am kafa na ilali ni katika ahla tawhid walakin ana madhambi ambokuwa alikuwa akiyafanya akafa katika hali hiyo imman kabira aw dhanb yingine nao iskuwa ushrikina huyu kadhanika wa huwa baina amrayn huyu yuko baina mawili imma anyaf Allah anhu fa yadkhiluhu aljanna Ima Allah subhanahu wa ta'ala amwaafu na amuingize peponi Naam, amuingize peponi amsamehe na muingize peponi hii ni takdiri ya pili au yujazihi bijurmi jurmihi thumma yudkhiluhu au amlipe madambi yake amwadibu kuhusiana nayo kisha au ni mwenye kumuingiza peponi yani ambaye kuwa atakufa katika tawhid adkhalahu Allahu aljanna lama kana min amal Ye ima awe mumtakasifu ku Allah subhanahu wa ta'ala aingizwe awalia kuingizwa au awe anazo mambo ambazo kwa ameyafanya kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala akawa baina Ima Allah subhanahu wa ta'ala amsamahi pili Allah amsamehe makosa hayo kwa kuwa haja paraga ushirikina ambokuu Mwezimu subhanahu wa ta'ala amechukua ahadi Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa muzimgu hato Samehi kosa la kushirikishwa kwa kuwa haja kufa kuwa ni mshirikina muzimgu subhanahu wa ta'ala basi amsamee yaghfiru dhunuba au muzimgu subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kumuadhibu amsafishe kutokamana na yale madhambi aliwafanya sokuwa ushirikina kisha thumma yudkhilu hul janna awe ni mwenye kumuingiza Mwishoni peponi hi takdiri zote tatu fihi fadlu tauhid ni dalili ya fadla ya tauhid wadhālika manmata 'ala tauhid fa masīruhu ila bikuli hal ni kuwa na ilhali ni mpwekeshaji wa Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwisho wake mashukio yake yatakuwa ni peponi katika hali yote katika takdiri zote tatu hizi mwisho wake utakuwa ni peponi Mzimu subhanahu wa ta'ala ajalie pepo kuwa ni makazi ياتي اسمما الامام ينويهسانا هي حديث كوا هذا حديث عظيم جليل المقام هي حديث مكبوا نا يني تشو وهو اجمع أو من اجمل الاحاديث المشتمله على الأقايد لان ketika حديثه لسونه عقيده صحيح ديني فانا صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر الاختلاف اقائدهم وتباعدها wa la mtume صلى الله عليه ametaja ndani yake yale ambokuwa ya mvua mtu kutokamana na mila za ki za ukafiri kwa tofauti zilizoko sba, a, Mtume صلى الله عليه وسلم ametaja mambo kuwa ni yenye kumvua mtu kutokamana na mila za ukafiri zote faqtasu rasulullah صلى الله عليه fi hadhihi al-ahruf alama yubayinu jami'ahum yamtoa mtu kutokamana na ukafiri wote mtume salaama akayafanya kwa mukhtasara katika hii hadith hii hadith ni katika hadithi zilizoko zilizokuwa na cheo kubwa kwa mtu mu'min mwafaka au munasaba wa hii hadith na fadlu tauhid ni kuwa yeye yeye tambeku atashuhudia ushuhuda wa haqi nam basi huyu katika fadla zake adkhala Allahu janna ala ma kana min amal Allah subhanahu wa ta'ala tamuingiza peponi juya mambo ambayo kwa atafanya asikuwa ushirikina kisha kataja Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimatullah alayh dalili ya tatu Walahuma min hadith itban na wapokea Imam al-Bukhari na Muslim kutokana na hadithi ya itban itban أيتم بن مالك ابن عمرو الخزرجي كوا الله سبحانه وتعالى او متى صلى وسلم اسما فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبداي بذلك وجه الله الله سبحانه وتعالى امهراميش حرم على النار امهراميش كين متوني من قال لا اله الا الله اتكاي تمك لا اله الا الله ya taghibi dalika Allah Huku akitaka wajhi a'u wa Allah subhanahu wa ta'ala Hii hadith ya itban Ibni Malik Allahu anhu Kunayo fadla Nyingine ya tauhid nayo ni kuharamishia mtu kuingia mutoni pindi atakaposema la ilaha illallah je ni hivyo tu la yabtaghi bidhalika wajh Allah huku akitaka wajhi wa Allah subhanahu wa ta'ala yabtaghi bidhalika wajh Allah yatanabahisha kuwa kalima la ilaha illa Allah inayo mambo ambayo yamefungamana nayo si mujarrad mtu kutamka kaulimi wake. bali kunao mambo kwa hilo lakini halikuwa nufaisha ila atakapo tekeleza mengineo katika yanayofungamana nayo asema mwanachuo ni alhafid alhakami katika sulamul al rusul wa bi shurutin sab'atin kad kujidat wa fi nusus alwahyi haqqan kalima tawhid inazo masharti saba imefungamanishwa nayo na yote haya yamekuja katika nas za Qur'an na sunna fa innahu lam yantafi bi notka illa haythu yastakmiluha hato nufaika munyekuitamka illa atakapokamilisha masharti haya kisha akayataja masharti haya alilmu walyaqinu wal walqabul walinqiyadu fadri ma aqulu ilimu awna ilimu licho kitamka walyaqinu na awna yaqini na shakka walqabul aw ni munyeku na kukubali wala siyo ni mwenye kukataa yanyoamrishwa au yanyoelekeza la ilaha illallah walinqiyadu na mwenye kutekeleza yanayofungamana la ilaha illallah hayo masharti manne alilmu walyaqinu walqabulu walinqiyadu fadri ma akulu jua tambua nalo kutajia kisha tano wassidqu walikhlas walmahabba ya sita asidku awe mkweli anapotamka hili kalima awe mkweli na Allah subhanahu wa ta'ala na awe ni mwenye kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada wal na awe na mapenzi makubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na yale ambako Allah subhanahu wa ta'ala anapenda haya ni masharti saba yamefungamanishwa na kalima la ilaha illa Allah ambaye atatimiza masharti haya ndipo atafaidika na kalima la ilaha wa illa Allah willa haytum nufaisha totoote fa tawaffaka lima ahabba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayo yapenda na hayo yote yamekuja katika nusus tofauti tofauti za Quran wa ima katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam Nasema na choni Sheikh Muhammad Rahman Al-Najdi rahmatullahi alayhi Haqiqatu ma'naha ma haqiqat la ilaha illallah فان من قالها يبتاغي بها وجه الله نكون اتكايتمكا نا الى حالي اتكا وجهي والله سبحانه وتعالى لا بد ان يعمل بما دلت عليه من الاخلاص ونفي الشرك لزيمه اوي ني مونيه كوتكليزا الله نايوني قمتاكسي الله سبحانه وتعالى عباده peke yake asiabude yote ونفي wakila aina hii maana la la ilaha illa allah na hizo kujuda ambazo kwa amezitaja shaykh al-hafiz al al katika nusus tofauti tofauti zilipotajwa mtalan imekuja katika hadithi Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna ambae atakutana na allah subhanahu wa ta'ala basi kumshirikisha na chochote dakhala aljanna hani katika katika kuyudi yani awe ni mukhlisha lillahi wala shi munyeshirku wa munye kadhalika imekuja ma min ahadin yashhadu an la illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa haram illah haramahu allah 'alan nar hakuna yote atakayeshuhudia alla ilaha illallah, kalbihi, illa haramall, illa alla ilaha illallah. wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbi kwa ukweli wa moyo wake yani atakuwa ni mkweli katika moyo wake katika alilo nitamka dakhala aljanna huyu mwezingu subhanahu wa ta'ala illa harama alharamahu allah alannar allah subhanahu wa ta'ala tamharamisha kuingia mutoni wakadhalika imekuja man laqaita yashhadu an la ilaha illa allah mustayqinan biha qalbahubabashirhu biljanna utakaikutana naye ashhudia la ilaha illa allah mustayqinan biha qalbah na ilhali anayqini huyu ataingia peponi katika jumla ya nusus nyingi ambazo kuwa zimekuja kuthibitisha kuwa sio kutamkwa tu bali inayo masharti lazima mtu awe ni mwenye kuyatekeleza kadhalika asema alhafidh alhakami kuhusiana na hizi kuyud man qalaha mutaqidan ma'naha ambaye ataitamka na akawa ni mwenye kuitakidi maana yake akaitakidi Huwa ni Allah peke yake mwenye kustahiki ibada na vyote vinavyoabudiwa dhidi yake yake Allah Subhanahu wa ta'ala ni batil wakana kana lambi muktabaha na akawa ni mwenye kutekeleza yalo wajibika yalo wajibisha au yanayo wajibisha kalima tushahada fil qawli wa mata akawa ni mwenye kutenda na kufanya yanayo lingamana na shahada na akafa katika hali hiyo wa mata akafa katika hali yabqa yawm alhasr najin aminan wa huwa yatakuwa ni mwenye kufuliwa siku ya kufuliwa yawm alqiyama najin ilaali amfaulu aminan na ni mwenye kupata amani kamili kutoko Allah subhanahu wa ta'ala hi dalili ya tatu fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika jalla kadhalikan katika faba'il za atakai Itamka la ilaha ila Allah na ilahali ataka wajhi wa Allah subhanahu wa ta'ala na mikamilisha masharti mengine. Kwani watu watofautiana katika kuitamka la ilaha illa Allah. Kunao ambao kwa subhana subhanahu wa ta'ala amewafikia. Naam, wakawa ni wakamilifu. Na kunao ambao wametamka na wakawa na upungufu tofauti tofauti. Na wengine ikawa ni kutamka pasina faida yoyote ficha kataja hadithi au dalil yanne ambakuwa ni katika fadhila zala ilahelallah wa nabi saidi bin alkhudri radhiyallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wasallam qala qala Musa alayhi salam hadith ya abi saidi bin alkhudri الله mtume sallallahu alayhi wasallam kwa Musa alayhi salam alisema kumwambia allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi allimni shay'an Nifunze jambo ambalokuwa kwa nitakutajia nalo itakuwa ni utajio wa aduuka bihi na itakuwa ni dua na kuomba kwayo jambo ambalo kwa litakuwa ni dhikr wa dua Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia kuli ya Musa la ilaha illa Allah e Musa sema la ilaha illa Allah akamtajia kalima towhid Musa alaihi salam akasema ya Rabbi, qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha wako wote ni niwene kusema la ilaha illallah Allah akbar. Yaani waje wote watamka hili kalima la ilaha illallah wakutaja nayo nam kwa hili kalima na kuomba nalo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala kampa kalima ambako ni dhikr na ni dua. Kullu ibadika yakuluna la ilaha illallah watamka hilo. Katika hili la ilaha illallah imekusanya mawili haya kuwa Musa Ali alitaka Allah utajwa Allah subhanahu wa ta'ala kwani Allah subhanahu wa ta'ala mpenda kutajwa hii kalima imebeba ime hilo maana na kadhalika imebeba maana ya dua kuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwani dua ni aina mbili imma duaul ibada wa imma duaul mas'ala na hii kalima ni duaul ibada na duaul ulmasala pamoja dioa ul ibada kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha waja wone wenye kuwa waislamu wakisalimishe kwake kwa la ilaha illa Allah na wao ni wenye kumuomba kwani hii ni dua ambayo kuwa alitamka Yunus alayhi salam na wengineo na, na wakaa ni wenye kujibiwa kwa hivyo hii kalima ime ni dua na ni ibada na uh, ni ni dua na ni dhikri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala bali ni katika kalima kama lilivyotaja Musa alayhi salam kullu ibadika yaquluna hadha wako wote uniwe ny kuitamka kalima hii kwa nini asema Sheikh Abdul Rahman rahmatullahi alayhi kusiana na kalima ya Musa kauli ya Musa kullu ibadika yaquluna imekwaje waja wote waone wenye kuweza kuitamka hii kalima hiya aktharul adkari wujudan wa aisarha husulan kwa kuwa ndio katika adkar dikr ambokuwa ni yenye kupatikana na kwa wepesi sana Faina ina ahrufa ha kulaha Kwani kuna harufi za la ilaha ila allah jawfiya ni hirufi ambazo kwa ndani ya mdomoni leisa fiha harfu shafawiya hamna harufi ambokuwa ni ya shafa shafa yani kwenye mdomo same anje bali zote za ulimini na ndani fayumkino yumkinu qa'ilaha an yaqulaha min ghairi fatḥi kwa wepesi wake ni kuwa mwenye kuitamka aweza kuitamka Pasina kufungua mdomo wake kuitajia mdomo wake kuiharakisha Wahua aslam aslamu ab'ad an riyah wa kadhalika katika hikma na ay kalima ni kuwa pindi ilipokuwa ni jaufia ni katika herufi za ndani ya mdomo imekuwa ni mbali na ria Kwani ria ni mpaka mtu akuone wala hili halionekani mtu asema, la ila ila allah Pasina na atamkanini kwa kuwa ni jambo amelokuwa limefichika ndani ya mdomo wake wa fi kaunih jawfi ishara ila anaha takhuruj min alqalb na kule kuwa ndani ya mdomo ni ishara kuwa ni kutoka ndani ya moyo wa mja ndipo ikawa ndani ya mdomo wa ahrufaha kullaha muhmala fa tam fatumbi an atajarrud an kulli siwa Allah Wakadhali katika sir zahi kalimani kuwa ni hu, hurufu zake ni muhmala yani hazina hazina nukta nam ambayo kuwa inamaanisha kuwa tajarrud an kulli ma'budin siwa Allah kuwa ni mtu kujitakasa na wote asakuwa Allah subhanahu wa ta'ala pindi ilipokosa nam nokta au kitone ambacho kuwa inafungamana nayo Ikawa ni muhmara katika jumla ya mengi ambokuo ya usiana au siri ambazo kwa na hii kalima la ilaha illa niposa allah subhanahu wa ta'ala Musa aitamke na Musa kadhalika akakiri kuwa kullu ibad wajote ni wenye kutamka hii kalima na Musa aliposema Waja wako wote ni wenye kutamka hilo ni dalili kuwa tabia ya kimwanadamu nam tabia ikimwanadamu ni kupenda kupoeeka na jambo yani awe na jambo yake yeye tu hashirikiani na wengine hiyo ndio fakhari ya mwanadamu tabiatul insan alla anna alla yashtadda farahu jiddan illa bishay'in yahtassu bihi duna ghayrihi hufurahikia kuendi mwenye kitu fulani tu na hakuna mbekwa anayo hii tabia ya kimwanadamu ndipo saumu sallallahu akataka Kalima mambo Atatumiae atatumia peke yake pasina wengineo ma anna min rahmatillah lakini rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunnahu na sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala ka, katika viumbe vyake anna mashtaddat ilayhi al-haja wa garura, kana akthar wujudan kuwa kinacho na kilichokuwa cha dharura kwa waja Mzungu subhanahu wa ta'ala katika sunna yake kuwa ni mwenye kuifanya kuwa ni jambo ambalo wepesi na rahisi kupatikana matalan hawa kama vile hewa na maji chumvi ni vitu ambavyo kuwa viahitajika uhitajiwa kwa wingi mwezingu subhanahu wa ta'ala kaifanya kupatikana kwa wingi na kwa urahisi na wepesi hivyo hivyo ikawa kalima tutawhid kupatikana kwa wepesi na, na kwa wingi walamma kana nutku bila ilahi illallah baruratan fitriyan napindi kadhalika kalima kuitamka la ilaha illallah ni darura nam ya fitra kana aktarul adkari wa itharaha wa fadhluhu 'adhamuha allah subhanahu wa ta'ala akaifanya kuwa ndiyo utaji ulokuwa kwa wingi na wenye wepesi na ndo utaju li bora na wenye utukufu mziimu akaipatia ufadhila fadla zote hii ni katika hikma za Allah Subhanahu wa Ta'ala kuichagua hii kalima baina ya adhkar nyingi na dua nyingi. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala akamtanabahisha Musa Kusiana fadhila yake. Qala ya Musa, ewe Musa, law anna samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi law saba na wakazi wake basi na mimi. Yaani wote walokuwa mbinguni ila Allah Subhanahu wa Ta'ala wal aradini arbi saba zote hizi zingekusanywa fi kifatin vikekwa juu ya upande mmoja wa mizani wa la ilaha illa allah fi kifa na kalima la ilaha illa allah ika eko katika pishi la pili la mizani malat bihinna la ilaha illa allah basi la ilaha illa Ila allah ingekuwa ina uzito juu ya mbingu saba na vilivyoko ndani yake illa allah na ardhi saba na vyoto vilivyoko ndani yake. Hii ni kubwa kwa mtume miongoni mwa watume wa Allah walokuwa bora. Na ikiwa huyu mbora atanabahishwa hii fadla. Basi na waje wengineo na kuwa ni duni ya mitume Wahitajia sana kutanabahishwa kila mara kuhusiana na fadla ya hii kalima. Na wajue hakika yake na akini yake na waelimike kuhusiana nayo. Hii ni uzito wa hii kalima. Na imekuja kadhalika kuhusiana na kalima katika uh, Sunan Tirmidhi ataja yusahu katika hadith yusahu bi min ummati kwa mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuwa ataitwa mtu katika umawangu wangu ala ruusi la qala'ik al mbele za watu siku ya kiyama ataitwa mtu katika Umawangu wangu mbele za watu fa yunshar lahu 99 sijilla Kulu sijilli minha madal basar kisha atafunuliwa sijil ambazo kuo zimeandikwa ndani yake matendo yake maovu kila sijil upana wake upeo wa kuutizama yani ni kikubwa sana nazo ni 99 na <clears throat> thumma yuqalu kisha ataambiwa atunkir min hadha shay'an wakanusha wa yaloandikwa katika sijili hii katika daftari hili Wakanusha chochote yani ashuhulishiwa matendo yake maovu aliyofanya naam fayaqulu atasema la ya rabbi la si kanushi chochote e mola wangu yaloandikwa hapa yote ni kweli niliyafanya fuyqalu alaka udrun au hasana ataulizwa je unayo udhuru watakatoa udhuru ujitetee Kutokamana na makosa hayo yote uliyofanya au unayo wema moja ambao kuwa itakusaidia hasana imekuja nakira wema moja ambao uh, utajitetea nayo angalau Fayahabu yahabur rajul fayakulu la ya rabbi huyu mtu atakuwa ni mwenye kuingiwa na hofu na uoga Akasema la sina udhuru wala sina wema yoyote ambokuo nimetanguliza. Fayukalu bala inna laka indana hasana kisha tambiwa la bali unayo kwetu tusisi wema moja tumekuhifadhia. Wa inahu la dhulma aleika na wala hutudhlimiwa. hutodhulumiwa kunao wema moja umefanya na pengine ni udhuru kwako na hutodhulumiwa leo umeonyeshwa madhambi yako na huwa wema kadhalika utaonyeshwa faman ya amal mithqala darratin khayran yara wa ya amal mithqala sharran yara fiyukhraj lahu bitaka fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu atatolewa bitaka Kijikaratasi au kadi ambayo kuna ndani yake imandikwa ashhadu an la ilaha Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Fayukalu Fayakulu ya rabbi atatolewa hiyo bitwaka naambiwa kuwa hindo wema ambako umefanya tu huyu bwana atasema ya rabbi e mola wangu mahadhi bitwaka mahadhi sijillat hi bitwaka hii kadi inalingana nini na sijilli hizi kubwa ambazo kwa zimejaa dhunub madhambi. yalingana vipi yatoshana na nini yani si chochote mbele ya hizi madaftari. Fayukalu kisha atambiwa innaka latu wewe hutodhulumiwa fatubu asjillat fi kiffatin walbitu fi kifa zile madaftari za madambi zitakuwa zenye kuwekwa upande mmoja wa mizani na bitwaka katika upande wa pili wa mizani fatashat sijillat wa taqulatin bitwaka zile vitabu vikubwa na vingi vyote vitakuwa ni vyenye kunyanyuliwa na kalima ilokuwa katika bitwaka yani bitwaka itakuwa ni nzito katika mizani kuliko zile sijillat zote hii dalili ya cheo kikubwa cha kalimat la ilaha illa allah lakini lini itakuwa vile pindi atakapoitamka huu yumja yabta ghaybi dhalika wajh Allah ala ilmin kwa ilimu na yaqini na au ni mkweli na mwenye kutekeleza aloamrishwa na Allah subhana wa ta'ala wala hamshirikishi Allah subhana wa ta'ala na chochote ataka wajhi wa Allah subhana wa ta'ala ndipo itakuwa ni yenye kumnufaisha wa illa mujarrad kutamka haina manfa yote ابن حبان والحاكم <سؤال> وصححه هي حديث ولقاه ابن حبان والحاكم <سؤال> نا اَمَّ صحيحها الله <سؤال> عليه الصلاه حديث والترمذي حسنه عن انس حديثه ليبقى الامام الترمذي الله عنه سمعت رسول الله صلى يقول كوا متى صلى alimskiya mtume sallallahu alayhi wasallam akisema qala Allah ta'ala katika hadithi al-Qudsi hasema Allah subhanahu wa ta'ala ya ibn Adama ewe mwanadamu innaka law ataitani biqurabil ardi khutwaya emja ewe mwanadamu laungenilijia au utanijilia biqurabil ardi khutwaya namfano wa ardi nzima imejaa madhambi ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا كشاو kukakutana na mimi ilhali hali huja nishirikisha na chochote juu ya madhambi uliyofanya yalojaliza mgongo wa ardhi ila hakuna shirki ndani yake la ataituka bi kurabiha basi billa shaka nami nitakujilia mfano wake maghfira nikakusamehe madhambi yako yote Hii hadith inayo sharti nzito sana katika masharti ya kutamkwa hii kalima la ilaha Allah ambayo kwa ahadi ya Allah subhana wa ta'ala itatimia kwa ambaye kwa atakuje nayo na sharti baka mtu awe mwenye kupata maghfira ya aina hii na usalama ya aina hii la budda awe ni mwenye kujisalimisha au asalimiki kutokamana na ushirikina ushirikina mkubwa na ushirikina mdogo Au ni mwenye kusalimika kutokamana na ushirikina wa aina yote Swagirihi wa kabirihi qalilihi wa iwe ni ushirikina mwingi au ushirikina mchache asalimiki nayo Allah subhanahu wa ta'ala ya hilo hapo ndipo ahadi ya Allah subhana wa ta'ala itakuwa ni yenye kutimia hii sehemu ya hadith mwanzo wake imekuja na alfazati tofauti kama ilipopokea Al-Imamu Tabarani Ana Bidardah Rasulullah sallam, asema Bidardah qawm Allah ta'ala ya ibn Adam mahma abadtani Warajautani rajawtani wa lam laka ala ma kana minka ewe mwanadamu vyovyote utakavyoniabudu mahma abtani warajautani na vyovyote utakavyonitarajia mimi wala mtushrik bi shay'an pasina kunishirikisha na chochote yani ibada utakayowafanya na kunitarajia utakavyotarajia isiwe ndani yake ushirikiana ndani yake ghafaru laka ala minka nitakuwa ni mwenye kukusamehe chochote utakachokifanya au vivyo utakavyo vifanya kadri utakayofanya katika madhambi nitakuwa ni mwenye kukusamehi wa nistakbaltan bimil is-samaa wal-ard na utakapoonielekea na mfano wa ardhi imejaa madambi wa dhunuban istakbaltuka bimil iha bimil hinna min maghfira wa ghafartu wala ubali nami nitakuelekea na mfano wake maghfira wenye kukufiria madhambi yako yote. Hii hadithi imekuja na matamshi tofauti tufot, tofauti. Hii kadhalika katika fadula ya hi kalima at-tauhid nayo ndiyo dalili ya Watakfiruhu au Wama yukafiruhu yukaffiruhu minadhunub na inachofuta katika madhambi kama nilivyotaja katika onwan fadl at-tauhid wa ma inafuta madhambi iso dirikiwa na akili ya mja madhambi ambayo kuwa mtu hatarajii kuwa au wingi wa madhambi ambayo kuwa mtu hatarajii kuwa atakuwa yenye kufutwa atakuwa ni mwenye kufutiliwa kwa kuwa alikuwa ni katika muwahidin. hizi ni baadhi za fadla ya hii kalima la ilaha illa allah wa illa fadlaningi husiana na hii kalima allah subhanahu wa ta'ala au ni mwenye kutufungulia kufahamu na أتوثق يكتكله الذي يريد والله عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم